Tizenhatodik fejezet A telefon akkor szólalt meg John Preston lakásán hétfőn reggel, amikor éppen indulni készült a fiával. Mr. Preston, itt David Win Evans. Egy pillanatig Prestonnak a név nem mondott semmit, aztán eszébe jutott péntek esti kérése. Megnéztem azt a kis fény amit hozott. Igen, igen érdekes. Ide tudna jönni, hogy elbeszélgessünk egy kicsit? Tulajdonképpen kivettem néhány szabadnapot, mondta Preston. A hétvége megfelelne. Aldermastonban csönd volt. Azt hiszem, jobb lenne előbb, ha meg tudja oldani. Hmm, szóval... Szóval nem mondhatnára a lényeget telefonon? Nem. Sokkal jobban a négy szem közt beszélni, mondta a dr. Winevens. Preston egy pillanatig gondolkodott. Tomit aznap a Windsori Safari Parkba akarta vinni, de hát az is belsőrben van. Jöhetnék ma délután öt körül kérdezte. Tehát ötkor mondta a tudós. Ki a portánál? Föl kell kísérnem. Krilov professzor, a Komszomorszki prospekt egyik nagyházának legfelső emeletén lakott, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a Moszkva folyóra, és egyszerű volt bejárnia a déli oldalon lévő egyetemre. Kárpov tábornok hat óra után nyomta meg a csengőt, és az akadémikus saját nyitotta ajtót. Nézte látogatóját, de nem ismerte meg. Krilov professzor elvtárs? Igen. Kárpov tábornok vagyok. Beszélhetnénk néhány szót? Oda nyújtotta az igazolványát. Krilov professzor tudomásul vette rendfokozatát és azt is, hogy látogatója a KGB első főcsoport főnökségétől jött. Aztán visszalt az igazolványt, és indett Kárpovnak, hogy lépjen be. Bevezette a szépen bútorozott nappaliba. Elvette a kabátját és helyjel kínálta. Minnyi köszönhetem a megtiszteltetést, kérdezte, miután leült Kárpovval szemben. A professzor nagy ember volt a maga területén, egy csöppet sem kellett tartania semmiféle KGB tábornoktól. Kárpov észrevette, hogy Krilov másfajta ember, mint az eddigiek. Ereda a ki tudta szedni a sofőr létezésének tényét. Grigoljev sofőrt szóra tudta bírni félelmetes rangjával, Márcsenko régi kollégája volt és erősen ipott. Krilov magas pozícióban volt a pártban, a legfelső tanácsban, az akadémián és az állam elitjében. Kárpog úgy döntött, hogy nem vesztegeti az időt, gyorsan és könnyöptelenül kiteríti alapjait. Ez volt az egyetlen lehetősége. Professzor Eftás, az állam érdekében szeretném, ha elmondaná nekem néhány dolgot. Szeretném, ha elmondaná, amit az Aurora tervről tud. Krilov olyan képet vágott, mint akit arcú csaptak. Aztán dühösen elpirult. Kárpov tábornok, ön túllépi a hatáskörét, mondta. Nem tudom, miről beszél. Szerintem jól tudja, mondta nyugodtan Kárpov. És azt hiszem, el kell mondania -e nekem, mi a terv lényege. Válaszul a professzor, makacsony mutatta a kezét. A meghatalmazását kérem. A meghatalmazásom a rendfokozatom és a munkám, mondta Kárpov. Ha nincs saját kezű aláírással ellátott meghatalmazása a főtitkár elvtárstól, akkor semmiféle meghatalmazása nincs, mondta fagyosan Krillo. Felállt és a telefonhoz indult. Azt hiszem, itt az ideje, hogy a kíváncsi értesüljön egy önnél sokkal magasabb rangú személy. Fölvette a kagylót és tárcázni készült. Nem biztos, hogy ez jó ötlet, mondta Kárpov. tudja -e, hogy az egyik konzultáns társa, nyugalmazott ezredes már eltűnt? Krilov bajta a tárcsázást. Hogy érti, hogy eltűnt, kérdezte. Eddig teljesen határozott volt, most kezdett bizonytalanná válni. Kérem, üljön le és hallgasson végig, mondta kárpó. Az akadémikus leült. A lakásban valahol nyílt, majd csukódott egy ajtó. A nyírás utáni másodpercben nyugati jazzzene hallatszott, amelyet aztán a becsukódó ajtó ismét elhalkított. Úgy értem, hogy eltűnt, mondta Kárpov. Eltűnt a lakásáról, a sofőrjét elbocsátotta, a felesége nem tudja, hogy hol van és mikor tér haza, ha ugyan egyáltalán hazatér. Ez hazárgyáték volt, meglehetősen nagy téttel. Ám a professzor arcán aggodalom látszott. Aztán összekapta magát. Szó sem lehet arról, hogy én önnen államügyekről tárgyaljak táponnak, Eftás. Azt hiszem, meg kell kérnem, hogy távozzon. Ez nem olyan egyszerű dolog, mondta Kárfok. Mondja. Önnek ugye van egy fia? Leonidnak hívják, ugye? A hirtelen témaváltás elnémította a professzort. Igen, mondta aztán. Van. No és? Akkor hadd magyarázzam el, javasoltak Árpov. Európa másik felében ez alatt John Preston meg a fia éppen kihajtottak a Vinzori Safari Parkból a meleg tavaszi nap végén. Be kellene valahova? miért hazamegyünk, mondta az apa. Nincs messze, és nem is tart sokáig. Voltál már Áldemásztonban? A fiú szeme A bombagyárban kérdezte. Nem egészen bombagyárja vitotta ki Preston. Kutatóintézet. Hú, ott még nem. Oda megyünk. Be fognak engedni minket? Hát, engem beengednek. Neked a kocsiban kell bárnod a parkolóban. De nem maradok sokáig. Preston éjszaknak fordult, hogy ráhajtson az M4-es autópályára. A fia kilenc héttel ezelőtt ért haza Kanadából, ahol egy kereskedelmi küldöttségnek tolmácsolt, mondta csöndesen Kárpov tábornak. És bólintott Krilov. Amíg ott tartózkodott, az egyik elhárító észrevette, hogy egy vonzó fiatal személy igen sok, túlságosan sok időt töltött azzal, hogy megpróbált beszédbe regyedni a küldöttségünk tagjaival, pontosabban a fiatalabb tagokkal, titkárokkal, tolmácsokkal és így tovább. Az illetőt lefényképezték és később azonosították. Beszervező ügynök, nem kanadai, hanem amerikai, és szinte bizonyos, hogy a cia dolgozik. Ennek eredményeképpen az ifjú ügynököt megfigyelés alatt tartották, és látták, hogy találkozott azon neonyit fiával egy szállodai szobában. Hogy finoman fogalmazzak, rövid, de heves kaland volt. Krilov professzor arcán vörös foltokat gyújtott a düh. Alig tudta kipréselni magából a szavakat. Hogy merészeli? Hogy merészel idejönni és megzsarolni engem a Tudományos Akadémia, a legfelső tanács tagját? A párt még hallani fog erről. Ismeri a törvényt. A pártot csak a párt fegyelmezheti. Lehet, hogy maga a tábornak a KGB-nél, de miért földekkel a hatáskörét Kárpov tábornak? Jedvenyi Kárpov úgy ültött, mint aki meghunyászkodott, miközben a professzor folytatta. Szóval a film megdogott egy külföldi lányt Kanadában. Hogy a lány amerikainak bizonyult, arról nyilván fogalma sem volt. Ez egy kis botlás legfőjebb nem több. Beszervezte az a cia élány? Nem, ismerte el Kárpov. Elárult bármiféle államtitkot? Nem. Akkor nincsen semmi a kezében eltás, csak egy fiatalos botlás. Meg fogják dorkálni. De a maga kémenhárítóját jobban meg fogják dorkálni. Nekik kellett volna figyelmeztetniük a fiamat. Ami pedig az ágyjelenetet illeti... Mi sem vagyunk olyan szentek itt a Szovjetunióban, mint gondolná. Az erős fiatal emberek megdugják a lányokat, amióta világ a világ. Kárpov kinyitotta a diplomata táskáját, és elővet egy nagy alakú fényképet akkorát, mint maga a táska, és az asztalra tette. Krilov professzor rámerett és elhallgatott. A pír kiszaladt az arcából, öreg arca egészen szürke volt a lámpafényben. Többször is megrázta a fejét. Sajnálom, mondta gyöngéden kárpó, Igazán sajnálom. Nem az ön fiát tartottuk meg figyelés alatt, hanem az amerikai fiút. Nem állt szándékunkban, hogy ez történjen. Nem hiszem el, örögt a professzor. Nekem is vannak fiaim, mormogta Kárpok. Azt hiszem, megértem önt, legalábbis megpróbálom megérteni, hogy mit érez. Az akadémikus beszívta a levegőt, fölált és motyogni kezdett. Bocsásson megmondta, mondta, és kiment a szobából. Kárpov felsorhajtott, és visszatette a fényképet a táskájába. A felsorról hallotta ismét a jazzt, amint az ajtó kinyílt, aztán a zene elhallgatott hirtelen, és két dühös kiabáló hangot hallott. Az egyik az apa bömbölése volt, a másik hang magasabb volt nyilván a fiújé. A vita csattanással zárult. Néhány másodperc múlva Krilov professzor visszajött a szobába. Leült, a tekintete élettelen volt, a válla előre csukla. Mit szándékozik tenni, suttagta. Kárpov sóhajtott. A kötelességem világos. Mint mondta, a pártot csak a párt fegyelmezheti. Jog szerint a jelentést és a fényképet át kellene adnom a Központi Bizottságnak. Ismerje a törvényt. Tudja, mit csinálnak az ilyen, az ilyen szép fiúkkal. Öt év harmadolás nélkül szigorított börtönben. Aztán, ha már a táborban van, elterjed a híre, hogy a fiúnál valami nem stimmel attól kezdve, hogy is fogalmazzam meg. A fiatal emberből mindenki köcsöge lesz. Ezt egy üvegbúra alatt nevelkedett legény aligha éli túl. De, kockázhatta meg a professzor. De, de úgy is dönthetek, hogy a CIA bizonyára értelmét látja majd az ügy folytatásának. Úgy is dönthetek, hogy az amerikaiak türelmetlenné válnak, és ügynököt küldenek majd a Szovjetunióba, hogy ismét vegye fel a kapcsolatot Leoniddal. Jogom van úgy határozni, hogy az önfiának a beszervezése átfordítható egy CIA ügynök csapdába csalogatásává. Amíg várunk, a dossziét a személyi széfenben tarthatom, és a várakozás nagyon hosszú lehet. Van rá a köröm operatív ügyekben? Igen. És mi az ára? Gondolom már tudja. Nos jó. Mit akar tudni az auróra Elejétől a végéig mindent. Preston behajtott, az Aldermastoni intézet elé, talált egy helyet a látogatóknak fenntartott parkolóban is kiszállt. Sajnálom, Tommy, tovább nem jöhetsz. Itt várj meg. Remélem nem sokára jövök. A szürkületben a csapóhajtóhoz ment, majd be az erőcsarnokba is megmondta a nevét a portán lévő két embernek. Azok ellenőrizték az igazolmányát, és telefonáltak dr. Winn Evansnek, aki igazolta, hogy az ő laboratóriumába megy. Az három emelettel följebb volt. Felkísérték, és leültették az íróasztal elé. A tudós a szemüvege fölött nézett rá. Megkérdezhetnénk, honnan szerezte ezt a kis kiállítási tárgyat, kérdezte, és a súlyos, óromszerű fémkarongra mutatott, amely most egy lezárt üvegedényben pihen. Legóban vették el valakitől csütörtök hajnalban, és a másik két korong. Ó, azok csak közönséges alumínium korongok. Nincs bennük semmi különös. Csupán ezt tartottam fontosnak biztonságba helyezni. Ez az, ami engem érdekelne. Tudja már, hogy micsoda, kérdezte Preston. Dr. Wien meghökkentette a kérdés naivítása. Persze, hogy tudom, hogy micsoda, mondta. Az a dolgom, hogy tudjam, hogy mi micsoda. Ez egy szintista polóniumból készült korong. Preston összevonta a szemöldökét. Ilyen filmről még nem hallott. Az egész január elején kezdődött két fejedzéssel, amelyeket Filbi a vőritkárnak. Ezekben az írásokban Filbi azt állította, hogy a brit munkáspárton belül van egy olyan kemény baloldal, ami annyira megerősödött, hogy szinte akkor keríti a hatalmába a teljes pártgépezetet, amikor akarja. Ez megegyezik a saját véleményemmel. Igenis, az enyémmel elmormogta árva. azonban ennél továbbment. Szerinte a kemény baloldalon belül is van egy elkötelezett marxista mag, amelynek pontosan ez a szándéka, de nem a legközelebbi választások előtti időszakban, hanem utána, közvetlenül a munkáspárt győzelme után. Egy szóval meg akarják várni Mr. Neilkinak választási győzelmét, és aztán ki akarják buktatni a pártvezériségből. Aki a helyére kerül, az lenne Nagy-Britannia első marxista relinista miniszterelnöke, aki egy sor olyan intézkedést foganatosítana, amelyek teljes mértékben megfelelnek a Szovjetunió külpolitikai és védelmi érdekeinek, pedig az egyoldalú nukleáris leszerelés és az összes amerikai csapatok Nagy-Britanniából való kivonása területén. Elképzelhető bolindott Kárpov tábornok. Tehát összehívták négyük bizottságát, hogy adjanak tanácsot, hogyan lehet elérni a választási győzelmet. Krilov meglepetten pillantott föl. Igen, Filbi volt ott, tábornok, jó magam, és doktor Rogov? A szaknagy mester. És fizikus tette hozzá Krilov. Amit kifundáltunk, az lett volna az Aurora terv, a brit választók nagyfokú destabilizálása olyan módon, hogy a többségük a mindenre eltökélt egyoldalú leszerelést válassza. Azt mondja lett volna? Igen. A terv nagy és Rogov volt. Erősen támogatta. Marcsenko is elfogadta, bár fenntartásokkal. Filbi? Hát azt senki sem tudja igazán, hogy Filbi mit gondol. Csak bólogatott és mosolygott, és leste, hogy merről fúj a szél. Ez Filbi helyeselt kárból. És önterjesztette elő a tervet? Igen. Március 12-én. Én elleneztem. A főgyitkár egyetértett velem. Határozottan elvetette, elrendelte az összes főjegyzés és irat megsemmisítését. És megeskedett minden a hogy soha semmilyen körülmények között nem beszélünk róla többé. Mondja, ön miért ellenezte? Azért, mert mert gátlástalannak és veszélyesnek tartottam. Minden egyébtől eltekintve, egyenlő volt a negyedik jegyzőkönyv megsértésével. Ha pedig azt a jegyzőkönyvet valaha is megsértik, Isten tudja, hová fog jutni a világ. A negyedik jegyzőkönyv? Igen. Az atomsorumpó szervülést kiegészítő a negyedik jegyzőkönyv, hiszen emlékszik rá. Az embernek annyi mindenre kell emlékeznie, mondta lágyam Kárpov. Kérem, emlékeztessen csak rá. Soha nem hallottam a polóniumról, mondta Preston. No, erre nem is számítottam, mondta dr. Vin Evans. Úgy értem, nem is találkozhat vele mindenütt. Nagyon ritka. És mire használják, doktor? Nos, ritkán, nagyon ritkán használják a gyógyászatban is. Az az ember a Glasgow-ban orvos orvoskonferenciára vagy kiállításra tartott? Mert az igazolta volna a 10%-os eshetőséget, Mármint arra nézve, hogy mire szánta, mielőtt maga megszabadította tőle. Mivel azonban az az ember nem orvos konferenciára készült, marad a 90%-os valószínűség. Mert ezen a két dolgon kívül a polóniumot semmi más nem lehet használni ezen a földön. És mi a másik? Nos, egy ekkora polóniumkorom önmagában semmi. Ám szoros kapcsolatban egy másik, lítium nevű fémmel iniciáló gyutacsot alkotnak. Mi csodát? Iniciáló gyutacsot. És megtudhatnám, mi a fenád az iniciáló gyutacs. Az atomsorompó szerződést, mondta Krilov professzor, 1968. július 1-én írta alá a három akkori nukleáris hatalom, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió. A szerződésben a három aláíró nemzet arra kötelezte magát, hogy nem adják tovább a gyárdási technológiát, sem semmiféle olyan anyagot, amely lehetővé tenné más nemzetek számára, amelyek akkor még nem voltak ilyen technológiák és anyagok birtokában, a nukleáris fegyverek gyártását. Emlékszik? Igen, mondta Kárpó. ennyire emlékszem. Nos, az aláírási aktust Washingtonban, Londonban és Moszkvában nagy hírverés övezte. A szerződést kiegészítő négy titkos jegyzőkönyv aláírása azonban teljes titokban zajlott le később. Minden négy jegyzőkönyv egy olyan jövendőbeli beszedelmet vett figyelembe, ami akkoriban még nem volt lehetséges műszakilag, de várható volt, hogy lehetségessé válik. Az évek során az első három jegyzőkönyv feledésbe merült, vagy azért, mert az előrelátott veszélyről kiderült, hogy teljes képtelenség, vagy azért, mert mihelyt a veszély előállt, fölfedezték az ellenszerét is. Ám a 80 évek elejére a negyedik jegyzőkönyv a legtitkosabb, eleven Lidérs nyomássá vált. Mit helyzet kidáltásba egészen pontosan a negyedik jegyzőkönyv, kérdezte Kárpov. Krilov sóhajtott. Ezt az információt doktor Rogovtól kaptuk. Mint tudja, Rogov atomfizikus, ez a területe. A negyedik jegyzőkönyv előrevetítette a nukleáris bombák gyártásának technológiai fejlődését, különösen a miniaturizálás és az egyszerűsödés területén. És pontosan ez történt. Az egyik területen a fegyverek összehasonlítatlanul hatékonyabbak lettek, de sokkal bonyolultabb a gyártásuk, és hatalmas a méretük is. A tudomány egy másik ága másfelé fejlődött. A kezdetleges atombombát, amelynek Japánra való letobásához 1945-ben egy hatalmas repülőgép kellett, ma akár egy kézitáskába is belerakhatjuk, és olyan egyszerű, hogy össze lehet szerelni néhány előre gyártott elemből, akár a gyerekek építőjátékát és ezt tiltotta meg a negyedik jegyzőkönyv. Krilov a fejét lázta. Tovább ment. Azt is megtiltotta az aláíró nemzeteknek, hogy bármely más nemzet területére bevigyenek, akár összeszeret, akár összenemszerelt formában, titkos módon ilyen szerkezetet, hogy aztán ott felrobbantsák egy bérett házban, mondjuk, vagy egy lakásban a város szívében. Hm. Nincsen négy perces előrejelzés töprengettel Kárpó. Nem jelzi a radar a közelgő rakétát. Nincs ellencsapás, az előállító nem kideríthető. Csak egy egy megatonna erejű robbanás egy alaksorig arcon lakásból. Pontosan bólindott a professzor. Ezért neveztem Eleven lidés nyomásnak. A nyugat nyitott társadalma is sebezhetőbbek, de egyikünk sincs biztosítva, ha becsempészet alkatrészekkel szemben. Ha a negyedik jegyzőkönyvet valaha is megszegik, akkor egész rakétarendszerek és elektronikus rakéta elhárító rendszerek Tulajdonképpen az egész fegyverzet és hadipar elveszíti jelentőségét. Szóval az auróra terv ezen alapult. Krilov bólintott. Szemlátomást megnyugodott. Ám azóta folytatta Kárpov. Az egészet leállították és betiltották, és az egész terv, ahogyan mi szoktuk mondani a szolgálatnál, az archívumba került. Krilov kapott a szó. Úgy van, az archívumba került. Akkor hát mesélj el, hogy mi lett volna az a terv, tartott ki makacsulkárból. Nos, az auróra tervnek az lett volna a lényege, hogy egy elsőrangú szovjet ügynök beszivárok Nagy-Britanniába, bér egy villát, és ő lesz az auróra végrehajtó tisztje. Különböző futárok azután becsempészik neki egy kis, mint egy másfél kilatonnás atombomb alkatrészeit, mint egy tíz részletben. Ilyen kicsi. A hírosímai tíz kilatonnás volt. Igen. De a cél nem nagy károkozás lett volna. Akkor az általános választásokat is elhalasztották volna. A cél egy feltételezett nukleáris baleset színnelése lett volna, ami az ingadozó szavazók legalább 10%-át arra készteti, hogy pánikba esve az egyetlen olyan pártra szavazzanak, ami az egyoldalú leszerelés híve, azaz a munkás pártja. Elnézést mondta Kárpó. Kérem, folytassa. A szerkezetet hat nappal a választások előtt robbantották volna, mondta a professzor. A helyszín létfontosságú volt. Az amerikai Egyesült Államok légi támaszpontjára esett a választás Bentwaters-ben, megyében. Ott ugyanis F5-ös vadászgépek állomásoznak, amelyek kis, harcászati nukleáris eszközöket is hordoznak arra az esetre, ha nagyszámú a lerohannák Nyugat-Európát. Karpov bólintott. Tudta, hogy az információ Bentwatersről pontos. A végrehajtó tiszt azt a parancsot kapta volna, folytatta Krilov professzor, hogy a szerkezetet vigye egészen a légi támaszpont kerítéséhez, a hajnali órákban. Az egész támaszpont úgy tudom, a Riedlsham erdők mélyén van. A robbantásra hajnalban került volna sor. A szerkezet kicsiny volt, amiatt a kár magára a támaszpontra korlátozódott volna, ám a bázis természetesen elpárolgott volna, és vele a Riedlsham erdőség is, tovább a három kisebb és egy nagyobb falu, egy tengerparti földsáv és egy madár rezervátum. Mint hogy a bázis közvetlenül a Szaffolki tengerpartnál van, a rádióaktív porfelhő az uralkodó nyugati szével kisodródott volna az Északi-tengerre. Mire eléri Hollandiát, 95%-a kihullik vagy semlegessé válik. A cél nem katasztrófa okozása volt, hanem félelemkeltés és vagy gyűlölet Amerika ellen. Nem biztos, hogy elhitték volna, mondta Kárpa. Sok mindenféle sikerülhetett volna. A végrehajtó tisztet is elfoghatták volna élve. Krilov a fejét rázta. Rogov mindenre gondolt. Úgy dolgozta ki, mint egy sok játszmát. A kérdéses tisztnek azt mondták volna, hogy a gomb megnyomása után még két órája van arra, hogy elhajtson a helyszínről, amilyen gyorsan csak tud. Valójában ez az időmérő egy beépített, azonnal robbanó detonátor lett volna. Szegény Petrovski gondolta Kárpov és a hihetőség szempontja. A robbanás napjának estéjén, mondta Krilov, egy ember, aki titkos szovjet ügynök Prágába repült volna, és nebérközi sajtótájékoztatót tartott volna. Egy bizonyos doktor Nahum Visser nevű izraeli atomfizikus. Úgy látszik, nekünk dolgozik. Kárpov tábornoknak az arcizma sem reszdült. Ez meglep, mondta. Ismerte doktor Visser dossziéját. Vissernek volt egy fia, akit imádott, és a fiú a Beirutban állomásozó izraeli seregben szolgált 1982-ben. Amikor a falangisták lerohanták a palesztin menekültáborokat Szabrában és Szatilában, az ifjú Visszerhadnagy megpróbált közbelépni. Egy golyó végzett vele. Gondosan összeállított bizonyítékokat tártak a gyászoló apa. A Likud párt már amúgy is elkötelezett ellenfele elé, mi a fiával izraeli golyó végzett. Keserűségében és harakjában dr. Visser még inkább arra fordult, és beleegyezett abba, hogy az oroszoknak dolgozzék. Egy szóval dr. Visser azt közölte volna a világgal, hogy esztendőkön át együttműködött az amerikaiakkal, különböző cserelátogatások alkalmával rendkívül kicsi nukleáris robbanó szerkezetek kifejlesztésében. Ez úgy látszik igaz. Ám viszer azzal folytatta volna, hogy ő figyelmeztette az amerikaiakat arra, hogy ezek a rendkívül kicsi nukleáris robbanó töltetek nem kellően biztonságosak. De az amerikaiak már alig várták, hogy hadrendbe állíthassák ezeket a robbanófejeket, hogy növelhessék f ötöseik hatósugarát, hiszen a kisebb öldetek mellett így több hely marad az üzemanyagnak. Úgy számoltunk, hogy ezek a vádak, amelyek a robbanás másnapján a szavazás előtt öt nappal hangzanak el, az amerikai ellenes hullámot Nagy-Britanniában olyan viharrá fogják korvácsolni, hogy azt még a konzervatívok sem tudják lecsillapítani. Kárpov bólintott. Igen, elhiszem. szülte még valami drogov doktor termékeny agya? Sokkal többet mond a sötéten Krilov. Azt jósolta, hogy az amerikaiak szimpadiasan és vadul fognak takadni. Így hát a választások előtt négy nappal a főtitkár bejelenti a világnak, hogyha az amerikaiak be akarnak lépni a déboly korszakába, az az ő dolguk. Ám neki nincs más választása a szovjet nép védelme érdekében, mint elrendelni a teljes harckészültséget. Aznap este az egyik barátunk, aki közel áll Mr. Kinokhoz, arra biztatta volna a munkáspárt vezetőjét, hogy repüljön Moszkvába, találkozzék személyesen a fődítkárral, és lépjen fel a béke érdekében. Ha habozott volna, a követünk hívta volna meg a nagykövetségre, hogy megvitassák a válságot. A fényképezőgépek lencsőjelrök alighat tiltakozott volna. Tehát pillanatok alatt megkapta volna a vízumot, és hajnalban már hozta volna az ájároflot. A főtitkár a nemzőközi televízió kamerái előtt fogadta volna, és néhány órával később igen komoran váltak volna el. Kinoknak erre nyilván okot is adtak volna, mondta kárból. Pontosan. De miközben Kinok még London felé repült volna, aznap este a főtitkár titkár tett volna közé. Teljes mértékben és kizárólagosan a brit munkáspárti vezető kérésére ő, a főtitkár, titkár, lefújja a riadókészültséget. Mr. Kinok nagy politikusként szállt volna le Londonban. A választások előtti napon beszédet intézett volna a brit nemzethez arról, hogy végleg véget kell vetni a nukleáris tébajna. Az auróra tervben ki volt számítva, hogy a szavazást megelőző hat nap eseményei szétzúzzák a hagyományos szövetséget Amerikával, Elszigetelik az Egyesült Államokat Európa barátságos érzelmeitől, és a brit választók 10 százalékát, azt a létfontosságú 10% százalékot arra indítják, hogy hatalomra juttassa a szavazatával a munkáspártot. Ez volt az Aurora terv. Kárpo felállt. Igazán kedves volt, professzor, és nagyon bölcs. Maradjon néma, én is az leszek. Mint elmondta, ez már mind archívumba került és a fiadoszéje nagyon sokáig lesz az én széfemben. Isten vele! Nem hinném, hogy még egyszer zaklatnom kellene. Hátradölt az ülésen, miközben a csajka végig gördült a Komsz-Kumoszki Ó, igen, brilliáns gondolta. De van-e idő? Akárcsak a főtitkár ő is tudta, hogy Nagy-Britanniában júniusban lesznek a választások, hatvan nap múlva. Elvégre a főtitkár és az ő londoni rezidentúrajától kapja az információkat. Újra és újra végig gondolta a tervet, kereste benne a hibát. Jó gondolta végül, átkozott túl jó. Ha beválik. Ellenkező esetben azonban katasztrofális. Az iniciáló gyutacs, kedves barátom, bizonyos fajta bombák gyújtó szerkezete, mondta dr. Win Evans. Ó, mondta Preston. Egy kicsit csalódottnak érezte magát. Korábban is akadtak bombák Nagy-Britanniában komiszak, de helyben készültek. Jó néhányat átott már Idországban. Hallott már detonátorról, gyújtókészülékről, kioldóról, de iniciáról gyutasról még soha. Mégis úgy látszott, hogy az orosz Szemionov alkatrészt hozott egy terrorista csoportnak valahol Spóciában. De melyik csoportnak? A tártán hadseregnek, az anarchistáknak vagy az ira aktív egységeinek? Az orosz kapcsolat különös volt. Nagyon is érdemes volt Glasgowba mennie. Ez a... Hm, iniciáló, amely poloniumból és lítiumból készül. Embereket pusztító bombákban használatos kérdezte. Meghiszem, az barátocskán felelte a velszi. Az iniciáló gyutatst tudja, az gyújtja be a nukleáris bombát.